«Прости мене, отче. «Бог простить», бо – поблагословив мене отець Федір. «Поїдеш зі мною до Бусурманів?» «Хто ж тоді й поїде, як не я?» Вже на хуторі тоді домовилися?» «Ось і з тобою». «Не нарікай на мене, отче. коли не завжди питатиму твоїх порад. Будеш моїм сповідником». «Порадників підкаже сама справа». «Тим часом найближчий мені чоловік», мила писар, та там димко за дверима. Ну і ще ті, хто прийшов зі мною з Чигирина, та ті, з ким я тут знаюся ось уже з десять літ, може. Він відповів мені словами з книги Самоїлової Чини, що, може, рука твоя, бо з тобою Бог. Я ждав повернення тимошевого від Тугайбея, і в гадці не мав що той може не повернутися, пропасти, згинути. Я молився до німих просторів, до степів зачайних і зловорожих, щоб віддали вони мені сина, а з ним надії мої і моїх товаришів. І степ відрукнувся прихильно на ті мої молитви. І щойно випроводили ми з острова посланці від Потоцького, як переправлятися з татарського берега став ти між з козаками, і з татарським невеличким чамбулом, Даним йому тугайбеєм для честі і супроводу. Холодна вода била в чорний ніз дуба, На якому плив Тиміш. І я стояв на березі, Дивився на сина, Син дивився на мене. Обидва ми мовчали, Поки дуб ткнувся в пісок. Тоді я ступнув на крок уперед, А Тиміш вистрибну мені назустріч. І ми обнялися, здається, Уперше не як батько з сином, а як воїн з воїном. «Ну як сину?» – спитав я. «Та що?» – знезавши рокими плечі матиміш. «Діднота теж кварчить. і самого Морзи там злидні такі. приймав нас по-царськи. Кланявся тобі, просив передати, що зве тепер тебе братом своїм назавжди. Дарунки привіз я від того й Лук з сагайдаком, пук лисиць червоних. А там на березі отара жирних валашків. Жде можу, за тебе в гості? Ну, коли й до хана, він береться бути твоїм провідником і повіреним. Чи як воно там? Говорили ви, про що? Та про що? Про погоду та про пастівники та про худобу й овець. Про що ж ти з такими нещасними людьми говоритимеш? До союзу з нами, «Як то хайбей. «А йому що?» «Як хан скаже, він твій брат». «Вже за сина дякував та дякував, каже, молився Аллаху за нього, і Аллах почув його молитви. А між Аллахом і ним, себто ту ти брат його названий вірний. Гарно мовить морза, хоч би й до козаків з такою мовою. Завечерю я назвав тих, хто поїде зі мною до хана. Для красномовства Квишу Яцька, ще його, як свідка наших перемов таємних з королем і канцлером коронним у Варшаві і моєї зустрічі за Солінським у Києві. Тривоноса для молодецтва і мальовничості похмурої, якої відзначався у своїх саєтах і кармазинах турецьких, гордий різкий слові, весь сили силі різкий, що так і вбила з його кістлявих вугластих рамен і з його високої постаті і жилових рук». Бурляй ще був мені і чігиринським нагадуванням, і міг докинути щось про морські виправи, в яких вони побували з Кривоносом не раз і не двічі, але згадки мали неоднакові. Кривоні спам'ятав лише сутички з ворожими галерами, для Бурляя найтяжчими видавалися змагання з морем і стихіями. Вечеря наша була проста, коли не сказати у Бога, як і водилася на Січі. Юшка риб'яча у дерев'яних ваганах на столі і загреби до неї. Тоді варена риба на стяблі, а до цього горілка і пиво у великих конвах, з яких ми попивали дерев'яними ж Михайликами, бо тут ні чарок, ні скляниць не водилося. Примітка загреби – прісні коржі, які пекли, загрібаючи в попіл. Коли об'явив я, що завтра в досвіта вирушаємо до хана, і сказав, хто має зі мною їхати, то ніхто не сперечався і не скаржився на несподіваний від'їзд, бо козак завжди готовий вирушати і на край світу. Ціганкуватий малий ганжа, подаючи Михайлик з горілкою своєму сусідові, посміявся. «Раз чи не шмелю, що не береш мене, бо ще плюсять там з кимось неведмінно» і попсоюв вам усе посольство. Тоді скинувся чернота. А хто ж вас там нагодує? А хто стане за вас ціною? поспитав Нечай. Про вигадництво й мовчите обізовся Богун. Та й про лад на поході хтось би мав дбати, докинув вишняк. Так перемовлялися, чи той жартуючи, чи й Але вже ніхто тепер не виявляв спротиву моєму намірові. Ні страху перед невдачею, ні сяйва слави, хоча збиралася в тривожна невідомість без свідків, без опори й без помочі. Тільки сліпе щастя, козацьке з нами, та химерна доля, та відвага відчайдушність безмежна і безкрая. Хай звершиться те, що має звершитися. Сказано ж, що ніхто не може уникнути своєї долі, навіть Бог. Ромовилися після вечері, вклонилися мені, а тоді один одному. Подякували кухареві. Спасибі, братчико, що нагодував козаків. Тоді поклали кожен по копійці в карнавку лістівних припасів, щоб не останній раз тут трапезувати, бо козак поки їсть, поки живий. В досвіта ми переправились на Кримський берег і невеликим загоном у сотні козаків запасшися харчами і всякою потребезною на місяць спуті. Стеб був би сніжний, морозцем прибило землю, стала вона сизою, зливалася з сивим небом, і не розбереж, де кінчається земля».